Da se Drage naše slušateljice i slušatelji, danas je peti, petak je, pet je sati, a slijedi emisija za pet. Upravo slušate 18. Trisku, emisiju za mlade koju priprema ekipa radio-novenarskog tima iz Centra za mlade. Da, da, naši mladi novinari neumorno rade iako je kraj školske godine i malo je napeto sa zapljučivanjem ocijena i posljednjim ispitima. No krenemo mi s emisijom. Danas ćete moći poslušati intervju sa spikericom Gordonom Kovačević, sa Hrvatskog radija Zagreb i riječkim bendom Fader, za koje već sad sa sigurnošću možemo reći da su prave zvijezde. Naravno, nismo vam zaboravili preporučiti gdje, kako i kada se zabaviti ovog tjedna, a ni podučiti vas korisnim informacijama iz civilnog društva u rubrici Nemom pojma. Udobno se smjestite, kroz program današnje emisije vodit će vas Maja Iskra. Par les écrans de la Real TV On ne sait même plus pour qui voter Tant pis si les fascistes vont l'emporter Je roule une dernière cigarette Demain, promis juré, j'arrête De toute façon, je n'aurai plus de tête Comme des... Naši poterenci su u svibnju bili na studijskom putovanju u Zagrebu. Pri posjetu Hrvatskom radiju Zagreb, naša novinarka Ana Milovan iskoristila je priliku kako bi porazgovarala s Gordanom Kovačević, dugogodišnjom spikericom na tom radiju. Ana već iz svog iskustva zna da taj posao nije nimalo jednostavan, ali možda i vas uvjerimo ako to čujete iz usta prave profesionalke da ja previše ne duljem, poslušajte intervju s gospođom Kovačevićom. E, pa recite nam, gospođo Gordana, kada ste mogli birati što postati, zašto ste se baš odlučili biti speaker? E, zato što sam studirala logopediju, to već pokazuje da sam imala veliki interes za govor i govornu komunikaciju. Posebno me zanimao glas. Nakon studija nisam odmah mogla pronaći posao u svojoj struci. E, ja se nadam da ti znaš što je logopedija, znaš dakle, logopedi su, ipak ću podsjetiti, profesionalci koji se bave prevencijom, diagnostikom i rehabilitacijom govornih, jezičnih i glasovnih poremećaja. A da bi to znali, moraju znati i normalnu osnovu govora. Eto, to mi je, dakle, pružilo neke temelje, dobre temelje za obavljanje ovog posla i vidjela sam natječaj za spikera. Ja, o tome jako privuklo. Javila sam se na natječaj i tako je to počelo. Divan posao. Posao u kojem se maksimalno koriste glasovne i govorne mogućnosti, izražajnosti, lijep posao, potrebna je opća kultura, dobro poznavanje stranih jezika, zapravo u današnje vrijeme nužno je poznavanje barem engleskog jezika, a ostalih jezika pasivno. Dakle, koje kriterije treba zadovoljiti da bi netko postao speaker? Evo, kao prvo, treba imati normalan izgovor, dakle, dobru artikulaciju Poremećaj izgovora i glasa nisu poželjni. To, to je eliminatoran faktor u dobivanju ovog posla. Potrebno je imati neku opću kulturu, opću naobrazbu, visoko obrazovanje, dakle visoka stručna sprema, poznavati neke temelje jezika, dakle biti dobro artikuliran u govoru i u pismu. Evo, to bi bile neke osnovne stvari. Koliki je omjer talent, upornost, idealan da bi se postao speaker? Talent je potreban, to, to znamo svi, ali rad i upornost su još potrebni, jer ovaj posao nije baš tako lak, kao što mnogi ljudi misle. Kad ja nekom kažem da sam speaker, onda vele, joj, kako je to lijepo, ti samo očitaš, donesu tekstove, joj, pa to je lako, jel da? Ali uopće nije lak posao jer zadire upravo u tu u, dakle u dobru dikciju imati lijep glas, znati modulirati glasom e, poznavati naglaske što je jako jako ovako e, delikatno područje, ti naglasci tu se naši slušatelji nekad čude kako mi izgovaramo neke riječi ali to je sve točno po riječnicima koji isto su nekad konfuzni, imamo i tu malo konfuziju e, u našim riječnicima ali stalno se treba oštriti, dakle, raditi na svoje govornosti, na govornom izražaju. Nije lak posao. Da li se uz talent može postati speakerom preko noći? Talent pomaže, ali ne može se postati preko noći i naši uh, stariji speakeri uh, kažu da se speakerom postaje za otprilike 4 do 5 godina rada. Kakav je osjećaj upaliti radio i čuti svoj glas? Pa, e, početnicima je uvijek e, čudno i svakom čovjeku je čudno čuti svoj glas iz radija, ili, odnosno iz zvučnika, jer mi, ga, mi svoj glas slušamo preko kosti u glave i zračnu vodljivošću. Ovako ga čuješ preko radije, malo, onako dijeluje, malo je onako neobično. Ajme, zar sam to ja? Svi uvijek misle da imaju dublji glas nego što on e, zvuči na e, zvučnike. U jednom trenutku čovjek se prilagodi i privikne na taj zvuk svoga glasa i to mu postane normalno. Ali ako si zadovoljan svojom izvedbom, onda ti je užitak slušati samog sebe. To moram reći. Koliko se slušate vi? E, misliš na nas, spikere, koliko se mi sami slušamo? Pa mislim prvenstveno na vas baš. Kada snimite nešto, koliko onda to poslije slušate? E, pa poželjno je da speakeri, e, pogotovo u početku, sami slušaju sebe u smislu nekih emisija koje se odgođeno emitiraju baš radi samo kontrola i radi samokritičnosti da bi uočili mm, pa kako ovo izgovaram ovaj glas, Ja, ovo je naglas pa kakva mi je to rečenica, znači dobro je i ako želiš napredovati onda doista moraš slušati samog sebe, jedno vrijeme barem na početku Da li postoji univerzalni kriterij po kojim se može ocjeniti da li je neko spiker ili nije? Pa ovako, ljudi koji i nisu stručnjaci za jezik i govor sigurno u velikoj većini mogu prepoznati Kada čuju nečiji glas i govor na radiju, aha, ovo je speaker ili ovo nije I sad kada bi čovjek pitao te ljude, zašto misliš da je ovo speaker, oni ovo Oni ne znaju objasniti, ali to je zbog toga što je speakerski govor doista, neću reći savršen Ali on je doista toliko profinjen, elegantan Toliko je tečan taj govor Nema poremećaja glasa i izgovora Rečenice su fine, tečne, fluentne Sve razumljivo A među većinom govornika Na radio i televiziji Baš nije tako Koga smatrate svojim uzorom? U spikerskom poslu To je sad jako teško Jer imamo više kolega koji su izvrsni od svakog kolege uzmem nešto što mi se sviđa I tako sam onda oblikovala i svoj, e, svoj govor spikerski I još ga oblikujem To nije svršen proces Stalno treba raditi na sebi kao i u svakom poslu Ne bih mogla nekoga izdvojiti Doista su, evo, svi moji kolege imaju nešto lijepo I ja nastojim to sve upiti u svoj govor Sigurno je on i od vas <laughs> Pa ja se nadam, da e, Kamo uputiti mlade, talentirane ljude koji žele postati spikeri? E, tu je sad jedan problem, jer e, za zanimanje spikera ne postoji niti srednja škola, niti fakultet. Dakle, nakon završenog fakulteta, bilo kojeg ali poželjno društveno-humanističkog usmjerenja, e, treba se jednostavno javiti na audiciju za spikere i na našem hrvatskom radiju to funkcionira na sljedeći način. Dakle, otvoren je natječaj za spikere ili spikericu. Javi se uvijek velik broj ljudi, svako jakih. Mali broj njih uđe u uži izbor i s tim ljudima naši vrhunski spikeri i fonetičari rade jedno vrijeme recimo 3-4 mjeseca. Mi to zovemo interna spikerska školica. I onda se u tom vremenu pokaže Koji kandidati mogu ući U još uži izbor I onda se njih još jedno vrijeme Dakle par mjeseci priprema za Eter Dakle nitko u Eter U smislu spikera ne ulazi Odmah s ceste Potrebna je i školica ovdje kod nas Na Hrvatskom radiju Da to je To je stvarno ozbiljan rad Ozbiljna selekcija Eto Znate li možda uh, Koje je ljude, mama, reći, s koje regije najteže naučiti naučit, pod navodnicima pravilno izgovarati. Mm -hmm. Misliš li na naglaske, standardan da. hrvatski književni jezik? Bilo bi lakše odgovoriti koga je najlakše. <laughs> One gdje se uh, hrvatski inače govori najbliže standardu, to bi bila Slavonija, Lika, Hercegovina. Oni već imaju, evo, dio Dalmacije, oni već imaju uh, ovako govor koji je dosta blizak standardu. Ali... E, to ne mora ništa značiti Evo u našoj spikerskoj službi ima i nas nekoliko Ja mislim možda, možda čak najviše Koji smo iz Zagreba Prirodno tu je Hrvatski radio Dakle najviše ljudi je išlo na natječaj koji tu žive u Zagrebu U Zagrebu se govori zagrebački Znači kaj veliš, kaj si rekla Dakle iz tog govora doći u standardni Može se spuno truda Evo vraćamo se na tvoje prvo pitanje Trud, rad S tim se može ali osnova je dobar glas, dobar izgovor, dakle, dakle dobra artikulacija, to je osnova. A onda se ovo sve polako s vremenom uči i usvaja. E, kako ljudi iz Istre tu stoji, Istrijani? E, sada razmišljam imamo li nekog iz Istre. Imamo, imamo, imamo spikere iz Istre. Stoje izvrsno, da. Koliko je njih teško naučiti? To je koliko oni pravilno izgovaraju? Uh, Spikeri su svi, bez obzira odakle dolaze, svi speakeri dakle, koji su aktivni u eteru, svi su izvrsni. Mislila sam kad dođu ono, na početak, na audiciju je to. E sad, uh, to ne bih znala reći jer uh, ovi kolege, ova kolegica jedna, onda je došla puno prije mene, ne znam kako je ozvučala na početku, ali to su sve vrhunski profesionalci. Dakle, sve se da nauči. Dakle, uz talent, trud i stalni rad i stalno samousavršavanje. Dakle, da li biste podržali svoje djete da postane speaker? Bih, ako bi moje djete uh, izrazilo želju da bude speaker, da, podržala bih. To je jedno uh, vrlo lijepo, elegantno, plemenito zanimanje. Sad možeš misliti, kao, zašto je plemenito? Plemenito je zato što speakeri su rijetki praktičari Hrvatskog standardnog govora. U tom smislu je plemenito. Dakle, ova mala skupina ljudi, speakeri Hrvatskog radija i televizije, mi doista brinemo O očuvanju pravog Lijepog, standardnog hrvatskog jezika U tom smislu je ovo zanimanje plemenito Jer na radio i na televiziji Pogotovo na lokalnim stanicama Na komercijalnim Gor postaje i gorna kultura Sve lošiji I to je ono što nas jako, jako Razočarava tu To, to je Baš je tužno U tom smislu mi smo pravi borci Evo koliko u svakodnevnom životu koristite standardni hrvatski jezik? Ja osobno, budući da živim u Zagrebu i rođena sam u Zagrebu, ja sam sasvim kompatibilna sa govorom svog kraja, svog, dakle, svog Zagreba. Standardno govorim samo u eteru. Privatno govorim zagrebački. Govorim zagrebački, ne, ali čim uđemo u studio Hrvatskog radija, naš govor postaje javan i govorimo standardno. Mnogi kolege i u privatnom govoru govore standardno, pogotovo oni koji su iz onih područja gdje je inače govor blizak standardu. Ljudi iz Slaonije, recimo iz Like, iz Hercegovine, oni podosta zadržavaju takav govor izvan etera. Kada biste opet mogli birati, biste li zabrali istu profesiju? Bih. Ovo je jako lijep posao. Da. Iska, A, da se imali čuj! Eto čuli ste. Kako bi postali dobri spikeri, osim talenta, najvažnije, kao i svemu životu, trud, i stavan rad. I dok ja po uputama Gordane Kovačević u verbanu sljedeću najavu, vi se opustite uz glasbeni no! With the um, now, we're back. With the song um, now, we're back. With that song. Um. Well, I don't see Rasta as a religion. Rasta don't have a church. Where the power and gather and sexy. Rasta's alone, you and individuality. Rasta is a fee of life. You know, so it can't be a religious idea, a religious concept. You know, religion is when you have it. soon. Slušajte Trisku, emisiju za mlade. A za koji sekundu čućete intervju s bendom Fader, koju je za vas pripremila Lucija Mulalić. To je bend koji ne trebamo previše predstavljati, jer se za Fadere čuo ne samo diljem ilje naše, nego i vani, zato načulite uši. Zašto vaš Fader za ime benda? To je ovako u principu jedna slučajnost, jer se bilo mozgalo, ovaj, na papir se napisao svako, je napisao jednu tonu. Znači imena je jednostavno čak ne znam niko je napisao Father i Father je bilo ono kratko jasno glasno dobro fora i ono jednostavno trebali smo se nekako zvat čak u tom momentu ja nisam bio ni dio benda ja sam ušao u band, nisu imali još tada basistu uopće ne ja sam ušao u bend, možda sad ne znam ni sam dana kasnije i tako dalje, jednostavno ušao sam ja već koji ja znači, u band Fader i dobro je i meni zvučalo, znači, i njima je sigurno, tako da ono ništa, puka slučajnost. Što točno predstavlja vaš logo? Pa logo u principu, evo isto, slučajnost jedna, ovako izgleda ko neki japanski znak, japansko slovo, ali šta je, kad ga se stavio onako horizontalno popreko, piše Fader, to je naš gitarista Davor Tomić, znan publici, široj kao Pinky, ovaj Ima ovako ruku čovjek za, za, za, za takve stvari. Ovaj, jednostavno je napisao Fader i to je okrenuo okomito, izgledao oko kao japanski znak i jedno s drugim kao super. Tako da neko veće značenje, nažalost, nema. ali. to neka tako izgleda, nije loše. Kako se Marko Jurić, novi bubnjar, uklopi u band? Jako dobro. Znači, s Markom se poznamo već... Podugo, on je stvarno dosta, dosta vremena o, već deset godina i više pošto on ono jedan od onako jačih bubnjara na ovom području svira već dosta bendova i jednostavno kad je tišao naš bivši bubnjar Saša Vukosovića prva stvar na pameti nas su nam bile dvoje ljudi recimo ne, ja u njih je bio Marko došao na probu, odmah smo kliknuli super su klop, ovu klopio i sve super funkcionira tako da smo jako zadovoljni kako napreduje novi materijal? Pa dobro, eto dobro, ovaj, kaskalo je to sve skupa dugo vremena pošto smo imali jako puno obaveze. Znači poslije izdavanja albuma smo godinu dana koncertirali po cijeloj bivšoj državi, po cijeloj regiji. Ovaj, posle toga smo uspjeli otići van, ne, pa onda, bilo je tu pet puta smo u Englesku otišli usput i druge evropske države od Austrije, nizozemske, tako dalje. Da nabraja i to uzme jako puno vremena, ne, ako se baviš nekim drugim stvarima, pošto moraš malo, ono, ne, misi kupiti kruh, <laughs> svako jutro, onda ti jedno s, s drugim zbroji i, ovaj, znači, malo smo žrtvovali, ćemo reći, novi album, uh, radi svirke, ne. Radi tog prvog albuma da, da napravimo nešto, znači barem neki korak vani, da sad ovaj drugi album koji ćemo napraviti ipak krene s takim plodnim, ubiti da ode na plodno tlo. Neko, ne? Tako da u principu to je mač, U jednu ruku smo se probali vani čim više progurat, da što god se dalje napravi, bude, bude, kao bi rekao, jednostavnije. A opet, s druge strane, prošle skoro 4 godine, da nismo izdali ono, drugi album. Tako je da ono, ne znamo ni sami, da smo pametni ili ne, u tu stranu, vidjet ću, ono, samo vrijeme će pokazati. Ja. Jeste li možda pod određenim pritiskom, pošto mnogi nakon odlične inspirite možda imaju i prevelika neka očekivanja za sljedeći album? Pa nismo, nismo, iz jednostavnog razloga zato što... Kao i Spirita i drugi album nastaje na foru, ono, dođemo i jednostavno radimo di nas nosi, ono, riff, udarac po kasi i dobošu ili, ne znam, bas dionica ili dionica, nije, nije bitno, znači, čisto počnemo neko putovanje i ono nas odvede di god nam se sviđa i tamo ostanemo i tako zvuči pjesma. I to je po nama u biti jedini pravi način za raditi, to sve skupa kako ispadne, ispadne, ne, jer to je ono što jesi, ne. Ovo ostalo, sad nešto će raditi, malo žešću, malo melodiozniju stvar, malo tišu, glasniju, ono, to u principu na kraju vjerojatno ne može dobro zvučati. Trudimo se u principu da na kraju to što napravimo zvuči dobro ako prvo nama. A onda ako se još nekom sviđa straha. <laughs> kada ulazite u studio, kada možemo očekivati izlazak noga albuma? Evo u studiju ulazimo točno, to je nedavno dogovorenom, znači u studiju e, smo od prvog sedmog do prvog osmog onako zgusnuto u svaka čast da Mariju Junčiću koji je vlasnik tog studija u Rijeci evo, na pećinama koji nam je dao takav fini ustupak. Znači imamo mjesec dana studiju samo za nas. O, nije to neko strašno dugo vrijeme, ali to pošto je studiju samo za nas možemo od 0 do 24 biti unutra, ne davamo se najboljem. Tako da evo, prvi sedmi i do prvi osmi. <laughs> Planirate li nešto posebno za promociju sljedećeg albuma? Pa nemamo sad nekih baš planova, pošto evo sad smo najviše u tome da, da taj album ono, vidi svjetlo dana, ali promocija će biti u Rijeci, normalno. ona prva i velika, vjerojatno u stereo ovaj, dvoranine, koje je jedna od najjačih po nama ono, definitivno na ovom prostoru, a onda normalno u svakom gradu kao i u Puli ovaj, promocija i gas. Kao novi single odabrali ste obradu Beatlesa pjesme Eleanor Rigby, koju su čak obradili i Paine. Zašto baš ta pjesma? Pa evo, na kraju skužiš da su je obradili i Orji i nekolicijen drugih kao i Ray Charles i milijardi ljudi, ne? A mislim, Beatlesi su najobrađivani bend u povijesti, tako da, evo, slučajno se desilo da smo obradili njih, ali u principu koja je bila fora je davno-davno nije bila jedna ideja, postojala kao što su apokaliptika, band, ne? sve stvari od, od e, metalike, ne? Stavili, znači pretočili iz gitara i ostalih stvari u, u čelo i tako dalje, znači gudaće instrumente, tako je pala bila je jedna ideja kao, pošto je ta cijela originalna pjesma Elanud Rigby ne? na gudačkim instrumentima, da je bacimo u jednostavnu distorziranu gitaru, možda nešto bas kao čelo, onako dublje da napravi, bez bublja. Ali pošto naši dragi prijatelji iz Beatles, Beatles Revival, se, Revival Benda ovaj, S imali 10 godišnicu i snimao se DVD u Rijeci. Pozvali su nas da snima ono, jednu stvar i svoramo i kako bi ti rekao, jedno sta se nametnula ta stvar jer smo već o razmišljali i tako dalje. S time da je ovaj put uletio i bubanj unutra i sve skupa, znači nastala je prava stvar i otvirali smo je s njima za taj DVD. Uopće nismo mislili dalje ni dirat ni šta raditi s njom. Ali uklopila nam se o repertuar live, ne? znači gdje god smo svirali poslije toga, smo jednostavno svirali, <laughs> imali u repertuaru. Publika je uvijek super prihvaćala i mislim spontano je došlo da postane ovaj, naša nova stvar, znači obrada jedna na novom albumu i tako dalje. Pain su obradi, to smo tek poslije sad, znači nije to bilo nešto sad. Ja, mislim, desi se ko, puno stvari ovako tu što je bilo i prije, znači se nekako spontano... I tako dalje, ne? Tako, eto, svake časti pejnu i svima, ali i mi smo, <laughs> a najveća čast Beatlesima, evo, što stvarno imaju stvari do jaja. E, novi single je neki dan izašao i na radio show Bruce Dickensona, kako se osjećate zbog toga? Katastrofa. <laughs> a ne, ne, mislim, kako se čovjek može osjećati nego super, o, šta, mislim, Bruce Dickinson je definitivno jedna od ono naj, najvećih pri samom vrhu, ono čisti vrh ikona ono, ove muzike, bilo kakve žestoke. Da li ti slušao nu ono, metal ili slušao super stari metal ili slušao bilo kakav, ono, gitarsku muziku, bilo kaku, ono normalno da znaš koji je Bruce Dickinson i to imponira jako. Tako da nam je ovo jedna enormna čast i mislim, velika stvar za nas, eto. U Hrvatskoj vam je Dallas izdavačka kuća, u Engleskoj Revolt Records. Kako to da ste samo s jednim izdanima boom uspjeli naći iz stranog izdavača? A, eto, opet, <laughs> splet okolnosti. Net, ovaj, krenuli smo onako iz, iz, iz ničega ne, tu, na tu prvu turneju po Engleskoj, čisto iz onako osobnih nekih kontakata s ljudima s kojima se nikad nisi ni vidio i krenuli smo onako, glavom bez obzira, kako bi rekao, jeduć samo kruh i sir, ne, i to stari. <laughs> Na 25 dnevnu turneju po engleskoj kombijem i tako dalje i eto, kako bi rekao, sviraš po malim klubovima, velikim, na nekim većim stvarima, manjim stvarima, u biti jednostavno ne znaš gdje ideš, tako da I na najmanjem šovu, znači bili su i neki veliki taj prvi put, onako, baš super klub, super sve, ali jednom od najmanjih gdje je bilo ono sve skupa 24 čovjeka, ne? Ovaj, zvoni mi im ubiteljno, ne znam je Ovaj se naš jedan čovjek koji nam je omogućio znači, i radne dozvole evo, svim bendovima da znaju ako trebaju ano, ako žele ići svirati u UK, znači u Jedinjeno Kraljevstvo trebaju im radna dozvola, ne i tako dalje koji nam je uspio srediti i to srediti, uh, uspjeli smo s menadžerom, kako bi rekao, jednim koji nam isto pomogao znači s tom jednom osobom s kojom su se povezali ovaj, u, u, konsolidirati te odnose i tako dalje, jedno s drugim znači te dve osobe na kraju, su nam pomogle da, da izdamo taj album, znači u principu sad samo kratko ne znam koliko konci sam uspio pisat čisti splet okolnosti što mi mogli mogli ići 15 puta ne gore pa da se to ne desi, leto. Prvo, prvo pa muško što Objasnije, se kaže, iako ono, prvo pa žensko isto super. A, kakav je osjećaj bio svirati s nekim od najvećih legenda glazbene scene? Ma, fantazija čista, ono. normalno da ti je Mislim, ono, klinaci, to gledaš na televiziji, slušaš doma na kazete koje zavijaju i ne možeš naći novu pjesmu nikako, jer nije još internet postoji od tada, ti si mlađa puno, ne, mi smo stariji dosta, i tako dalje. I onda odjednom, kod je neko premotao film i sad se ti snima tamo, i sviraš i posle se malo družiš i počakulaš, tako da, ono, mislim, kakav može biti film, super, ne? Mislim, sad da ne nabrajam, ali eto, meni najosobno, naj, najdraži su bili definitivno, ono, Antrax i najdefinitivnije Korn, koji su, ono, stvarno, ja, ekipa i po, ne. <laughs> pa li neki band s bi naročito, ono, voljeli nekakve gostovanja od radite? Pa no, normalno, uvijek postoje, ono, mislim, ne mora to čak ni biti neki, ono, strašno velik, ni afirmiran band, ali eto, da sad ne, ne šaplastimo, ono, što se tiče nekog velikog benda, poznajući afinitete svakog od nas od bandu. Znači svi slušamo svakakvu muziku šaroliku, ali sigurno se svi na, nalazimo ovaj kod Tula. Tako da mislim da definitivno ako bi sikim ono nešto tako odlazilo u obzir bi bio ono tul. To je to. Hvaljeni ste po cijeli Engleskoj, ja i puno šire, dobili ste odlične kritike od Metal Hamera, Bremmermalta. Misliš li da ste vi na neki način bili oni koji su otvorili put drugim hrvatskim bendovima? Pa gledaj, ja sad ne znam da li je to točno ili ištam, niti je to važno uopće, ne? Ali pričalo se isto negdje, ne, negdje I izašlo da smo mi ono prvi neki hrvatski band koji otišu u Englesku Znači da nije ono da, da, da, da svira za iseljenike u Engleskoj ko ne znam sad ću bubnut, ne, Mladen Grdović Ode ne, pa u hrvatski klub pa sad tamo nešto pija tako, za to normalno svaka čast i Mladenu, ne? Ali eto, prvi ovako koji je išao sad nešto napraviti, sad ja opet ponavljam, ne znam da li to točno i tako dalje. Ali ako jesmo, ti prvi neki koji su to išli napraviti, pa onda mislim, to je čisto matematički normalno da onda lakše ako će neko drugi doći, znači tu nije sad neka strašna zasluga ni nešto da sad se nama ljudi moraju klanjati, ali ono, Bože moj, ako si već ideš nešto raditi, a već je neko iz svog grada to išao raditi, normalno da je lakše onda ako već ljudi imaju uhu aha, to, iz Hrvatske neke, pa bili su ovi pa jo, zašto ne, ajde, idemo i tako dalje znači je ono, da ljudi ne shvate da je to sad nešto ne znam šta, ali to, ako je tako, onda nek bude kako vidiš budućnost Fadera? pa iskreno fino pitanje a ne znam, nadam se da ćemo nadam se da ćemo ako ne bude ništa više od ovog dalje naći ono, ne znam Sada će biti normalno, <laughs> znači smo mi svi bogati imati jahte, evo ovako, ko što je ispred nas, evo nalazimo se sve slušatelje tu u portu dole vopatije i pred nama je jedna ogromana jahturina, evo pa ako budemo imali ovako neće biti bed, ali ako na kraju krajeva ništa ne bude, uvijek će biti jako veliki gušt s ovom ekipom, se uvijek u prostoriji sa 94 godine ako svi doživimo i odsvirati neku pjesmicu, tako evo. U principu budućnost neku, samo nek se svira i nek se uživa i ostalo sve, ajmo reći, sporedno. Ne? I za kraj, što očekuješ od večerašnjeg nastupa koji ujedno prvi za Novog Bubnjara? Pa evo, mislim, ne znam ni sam što kivat nadam se da će dobro proći. A dobro, siguran sam da će dobro proći. E, nismo svirali, znači kao fader, već godinu dana, punih, za par dana će biti ovaj, punih godinu dana. I... Jednostavno, nije da očekujem puno, ali jedva čekam da počne. Nabrijan sam svjetski, i svi smo nabrijani, nema beda znog bubnjara, on gazi i gazi od uvijek te bubnje, tako da, on, evo, jedva čekam sad za uru i pol da se to rasturi. Hvala ti puno na intervju, nadam se da se vidim Hvala tebi, hvala tebi, hvala vam pozdrav svim slušateljima. Triska, da se imali čuj. Saka smo se nabrijali na dobru mjuzu, slijedi što drugo nego mali predah uz glazbeni blok. Za glazbu je u ovoj emisiji zaslužan Deniš Galjardi. Hvala, Denise. Moramo i tebe malo pohvaliti. Ko će koga nego svoj svoga? Я сам сбегаю, страдают все, но нет меня Когда всех нет, я сам страдаю, Я вижу все и ничего, На все смотрю я как сквозь призмы И больше, меньше, и ничто Но на себя смотрю я снизу Нравится, не нравится а Со мной не справится Нравится, не нравится Ako novo glazbenog osvježenja, nareduje naša kratka, slatka, a dodala bi i poučna rubrika Nemam pojma. To što počinje ljeto i laganini nam je svima mozak na paši, ne znači da trebamo prestati s učenjem novih i zanimljivih stvari. U 318 18. objasnit ćemo pojam lobiranja. Pojam lobiranja anglosaksonskoga je podrijetla. Potječe iz britanske parlamentarne tradicije od riječi lobby, koja od 17. stoljeća označava predvorje donjega doma Engleskog parlamenta. Tamo su se zastupnici nalazili s predstavnicima raznih interesnih skupina koji su ih nastojali nagovoriti ili odvratiti od donošenja pojedinih odluka. Početkom 19. stoljeća izraz se počeo rabiti u Sjedinjenim američkim državama. Označavaju aktivnosti građana i zastupnika mnogih interesnih skupina po predvorima, vladim zgrada, predstavničkih tijela, čak hotela, gdje bi čekali političare ili vladine dužnostnike kako bi im iznijeli svoj slučaj. Zbog običaja financijskog pomaganja političara u Sjedinjenim američkim državama i tada prevladavajućeg ozraća korupcije, lobiranje je poprimilo negativan prizvuk koji taj pojam i danas prati u mnogim zemljama i jezicima. Bez obzira na brojne nedoumice i kontroverze koje se vezuju s fenomen, lobiranje se u suvremenim političkim procesima općenito smatra legitimnim demokratskim nastojanjem pojedinaca, interesnih skupina ili vlada da sami ili udruženi u koalicije utječu na oblikovanje ili provedbu određenih javnih politika kako bi ostvarili željene rezultate. And this is Doreen Sheff of the Scatterlights and I want to say Sugar, sugar, I love you Sugar, sugar, I need you Stay tuned to boo Bambata Excuse me if <laughs> I make an error <laughs> I love you all Nakon napornog radnog tjedna predpostavljam da ste raspoloženi za što drugo nego opuštanje i zabavu. Ako već nemate neki dogovor ili plan, poslušajte najave događanja u Istarskoj županiji za naredni tjedan. Pro Cafe Pula organizira festival od 4. do 7. lipnja. Program će se odvijati svakog dana od 20 sati pa sve do kasnog noć u Summer Clubu Dali i terasi Europi. Nastupat će dj iz cijeloga svijeta, SMD-a, Velike Britanije, Njemačke, Italije, Austrije, Slovenije i naravno Hrvatske. Znači ovaj vikend s medli. Ali ako ste više raspoloženi za Pogo i Punk, budite ove subote 6. lipnja u Monte Paradizu u pozemlju Rojca. Zatvara se koncertna sezona uz u bendova Hitchcock i Zagreba i frekvencije iz Pule i Fažane. Večera će se u Movi Centru održati drama Summer Edition Party. Radi se o Rege, Jungle i Dramen Base većeri u kojoj će nastupiti Don Darko iz Zagreba, Roten iz Rijeke i Filip iz Motoluna. U putskom kinu vali ovaj tjedan očekujete tri nova filma, od kojih i akcijskih spektakl Terminator Salvation. Film je smješten u 2018. godinu, John Kameo je čovjek predodređen da vodi ljudski pokret otpora protiv Skyneta i njegove vojske Terminator. No budućnost u koju Hana vjeruje je promijenila dolazko markusta. Francaći je posljedno sjećanje kako stoji u redu za strijedljenje. Kamer mora odlučiti je li markus Markos poslan iz budućnosti ili spašen iz prošlosti. Do se Skynet priprema za konačan napad, njih dvojca kreću u potrebu kojeg dovodi do centra Skynetovih operacija i otkrivoju užastu tajnu koja se krivi za moguće uništenja ljudskog roda. Ali ako više volite komedije, pogledajte film ponovno 17. Nitko za Majka Odonola ne bi rekao da je savršen suprug i otac, a najmanje njegova žena i djeca. Ali će ipak dobiti priliku koju je od uvijek želio. Kad je majka zaobišlo promaknuće na postu, sve je okrivio svoju obitelji. Da samo njegova suproga nije ostala trudna u nezgodnom vrijeme da je samo nastavio igrati košakom. Kad bi samo mogao napraviti sve iz početka i sve bi bilo drugačije. I sve će postati drugačije kad se majke jednog utra probudio. Naime, on sad više nije srednjevećni muškarac nezadovoljan sobom, nego ima ponovno 17, Evo prilike da sve ispravi. Možete pogledati Babylon A.D., aksijski thriller u kojem glume Vin Diesel. Nekoliko desetljeća budućnosti najamnik Turok prihvaća posao kojim je ponudio ruski mafijaš. On treba dovesti djevojku poznatu samo kao Aurora u New York. Kako bi ostvario cilj, Gorski mu daje razna oružja i ono što je najvažnije u N putovnicu. Kreće avantura preko opasne, nemirima zahvaćene Rusije do Amerike. Ako ste se zaželjeli kazalištih predstava, večeras u 20.30 otičite u Istarsko narodno kazalište na Tomicijane. Predstav je aspiriranu romanu Atomice, Posjetiteljica. Posjetiteljica je dijelo pisano ispovjednim tonom, u kojem se glavni lik nalazi na najvećoj prekrednici svoga života. Suočavanje s krajem. O, da se Warning. the system has become un un unstable stable stable stable stable stable stable transfer complete za mlade triska. Putite s nama iduće tjedna u isto vrijeme na isto mjestu. Ako u kojim slučaju ne stignete biti u 17 sati uz vaše kombove i za to postoje rješenje. Možete poslušati podcaste svih naših emisija gdje je drugdje nego na Stanici Mir, ali na web portalu Planet magazina. Ovo emisiju su za vas pripremljivi Ana Milovan, Lucija Mulanić, Ana Preveden, Denič Galjardi, Daniel Balaban, Matej Vitasović i Maja Isk a sve to pod budnim okom ili bolje reći uhom urednice Ane Žužić te mentovicama Tijane vukić i Jane Vučković. realizirane unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARI 2006.